Capitolul 18 Acestea, de Iisus a ieșit împreună cu cenicii săi de cea parte de râul Chedrilor, unde erau grădina în care a intrat el și ucenicii lui, și știa și iuda cel ce l-a vândut pe el locul, căci de multe ori se aduna Isus acolo cu cenicii săi. Deci iuda astăzi, și de la arhiereii și de la farisei slugi au venit acolo cu felinare și cu făclii și cu arme. Iar Iisus, fiind toate cele cerea să fie asupra Lui, ieșind, a zis lor, pe cine căutați? Răspunsul lui, pe Iisus Nazareneanul, zisa lor Iisus, Eu sunt, și sta și Iuda, Cel ce le vânduse pe El împreună cu dânsii. Deci, după ce a zis lor, Eu sunt, s-au întors înapoi și i au căzut jos, și iarăși au întrebat pe ei, pe cine căutați? Iar ei a zis, pe Iisus Nazarineanul. răspunsul Iisus, și a zis, am spus vă că eu sunt, deci de mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă, ca să se împlinească cuvântul care a zis, pe care îi da mie, n-am pierdut pe niciunul. Iar Simon Petru, având sabie, a scos-o pe ea și a lovit pe slug arhereului și a tăiat urechea lui cea dreaptă. Și era numele slugei Malch și a zis, Iisus lui Petru, bagă sabia tanteacă. Paharul care mi-a dat mie tatăl, au nu-l voi bea pe el, deci oastea și căpetenia acea peste o mie și slujile iudeilor au prins pe Isus și l-au legat pe el și l-au dus pe el la Ana întâi, că era socrul lui Caiafa, care era arhereu al anului aceluia, și era Caiafa cel ce a sfătuit pe iudei că de folos este să moară un om pentru norod. Și mergea după Isus, Simon, Petru și celălalt ucenic, iar ucenicul acela era cunoscut arhereului și a intrat împreună cu Isus în curtea arhiereului. Iar Petru a stătut la ușa afară, deci a ieșit celălalt ucenic care era cunoscut Arhereului, și a zis portăriței și a băgat în untru pe Petru. Și a zis lui Petru, purtărița: a portărița, au nu cumva și tu ești din ucenicii omului acestuia? Zisa el, nu sunt. Și stau slugile și slujitorii care făcuseră foc, că era fric și se încălzea, și era cu ei Petru stând și încălzindu-se. Deci arhereul a întrebat pe Iisus de ucenicii lui și de învățătura lui. Răspunsa Iisus lui, eu de fața îngrăi lumii, eu totdeauna am învățat în sinagogă și în biserică, unde toți iudeii se adună și într-o ascuns n-am grăi nimic, ce mă întreb? Întreabă pe cei ce au auzit și a iată, aceștia știu ce am grăit eu. Și acestea, zicând el, unul din slujile ce sta înainte, a dat palmă lui Isus, zicând, așa răspuns arhiereului, Răspuns Isus lui, de am grăit rău, mărturisește de rău, iar de am grăit bine, de ce mă bați? Deci l-a trimis pe Elana, legat la Caif, Arhereul. Și era Simon Petru stând și încălzindu-se de ce zis răului. Au doară și tu din ucenicii lui ești, iar el s-a lepădat și a zis, Nu sunt!" zisa lui unul din slugile arhiereului, Rudenie fiind al celui ce a tăiat Petru urechea, au nu te-am văzut eu în grădină cu dânsul." Și iar s-a lepădat Petru și îndată își a cântat cocoșul. Deci a adus pe Iisus de la caiafa în divan și era dimineață și ei n-au intrat în divan ca să nu se spurce, ci ca să mănânce paștele. Și ieșit au drept aceea, Pilat, la ei și a zis, Ce pur aduceți asupra omului acestuia? Răspunsa și a zis, De n-ar fi fost acesta făcător de rele, nu l a fi dat pe el ție. Deci a zis lor Pilat, Luați-l pe el voi și după legea voastră judecați-l pe el. Și a zis lui Iudeii, Nu nu este cu putință să omorâm pe nimeni. Ca cuvântul lui Iisus să se împlinească, care a zis, Însemnând cu ce moarte trebuia să moară, și a intrat iarăși în divan Pilat și a chemat pe Isus și a zis lui, Tu ești împăratul iudeilor?" Răspunsa a Isus lui, De la tine tu zici acestea sau alția grăiție pentru mine?" s-a Pilat, Au doar eu iudeu sunt, neamul tău și arhierei t au dat pe tine mie, ce ai făcut?" Răspunsa a Isus: Împărăția mea nu este din lumea aceasta." Dar ar fi fost din lumea aceasta împărăția mea, slujile mele s-ar fi nevoit ca să nu fiu dat iudeilor, iar acum împărăția mea nu este de aici. Deci a zis Pilatului, Au împărat, ești tu?" Răspuns a Iisus, Tu zici că împărat sunt eu, eu spre aceasta m-am născut și spre aceasta am venit în lume ca să mărturisesc adevărul. Tot cel ce este din adevăr ascultă glasul meu." Zisa Pilatului, Ce este adevărul?" Și acestea zicând, iarăși a ieșit la iudei și a zis lor, eu nicio vină nu aflu întru el, ci este vouă obiceiul ca să vă slobozesc pe unul la Paști, deci voi să vă slobozesc vouă pe împăratul iudeilor? Strigat au drept aceea, iarăși tot zicând, nu pe acesta, ci pe Varava, iar Varava era tulhar.